Работа в съзнанието – съзнателна работа 24-та лекция от книгата Време и сила Младежки окултен клас година Пета Беседата е държана на 25 април 1926 г. София Изгрев Верен, истинен, чист и благ всякога га бъди Размишление Чете се темата Произход на синият свят на окото. Упражнение Всеки от вас да се избере една идея, върху която да се съсредоточи за 5 минути. Сега, като изучавате почерка на хората, виждате голямо разнообразие, което съществува между тях. Някои започват писмата си спокойно. Седри букви, щедро написани, а колкото отиват към края, завършват с дребни, ситни букви. Други пък обратно. Започват с ситни букви, а свършват седри. Изобщо в началото, когато започва да пише нещо, човек е внимателен, пише красиво, Чисто, четливо. Към края на работата си той е небрежен, прибързан, къде довършил думата, къде не я довършил, къде изял по една-две букви и така нататък. Може ли този човек да се оправдава с нямане на време? Не. За да бъде почеркът един или друг, причината се крие в човешкия характер. Изобщо, едрите букви говорят за естествена щедрост на човека. Когато някой започва с едър почерк, а свършва с дребен, това показва, че той в началото на живота си е щедър, а завършва с пестене. Други някои започват с пестеливост, а свършват с щедрост. Като пишат някои хора започват по права линия, но колкото отиват към края, те изкривяват реда надолу или нагоре. И това не е случайно явление. На какво се дължи това? Забележете, че когато заекът се оплаши, започва да бяга, да криволичи ту нагоре, ту надолу и като му мине страхът, той се връща на същото място, отдето е започнал да бяга. Същото може да се каже и за човека. Когато престане да се страхува, той се връща на мястото, отдето е тръгнал, т.е. отдето се е отклонил. Значи, след като слиза надолу, след като се качва нагоре, най-после човек се връща на първото си място. Когато пише «Меланхоличният обесърченият», незабелязано изкривява реда надолу. Буквите му са тънки, едва се забелязват. Здравия човек има устой в ръката си, затова почеркът му е установен. Ако искате да знаете какво е състоянието ви, още съставането си сутрин – Начертайте няколко прави, успоредни линии. Колкото линиите са по-прави, толкова по-устойчиви сте. Като ученици, вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да се упражнявате във всички направления. Природата обича упражненията. Тя изисква от всеки човек съзнателна работа. Задача. За следният път искам всеки от вас да начертае по 100 успоредни линии на разстояние половин сантиметър една от друга. Извършете задачата за 5 дни. Всеки ден чертайте по 20 успоредни линии. При това отбележете кой ден кои линии сте чертали, за да сравните състоянията, които сте имали през петте дни – в понеделник, вторник, сряда и така нататък. Посоката на линиите да бъде отвесна. Като започнете да чертаете линиите, първо ще се концентрирате и след това спокойно, без бързане, ще пристъпите към работа. Ако линиите не излизат съвсем успоредни, не се смущавайте. Важно е да проверите какво въздействие оказват върху психиката ви. Когато сте на разположени духом, начертайте 100 от весни успоредни линии и на разположението ви ще изчезне. Така ще калите и волята си. Успоредните линии са знак за разумност. Когато спазвате еднакво разстояние между тях, същевременно вие се нагаждате към разумния живот. Ако почъркът на човека все повече се изостря, това показва, че той става все по-нервен, все по-нетърпелив и подозрителен. Забележили това, той трябва да вземе мерки, да закръгли почерка си, а заедно с него да смекчи и характера си. Носът на нервните хора постепенно започва да се изостря, а това не трябва да бъде. Човек трябва да има остър, буден ум, но не и остър нос. Казано е в писанието по «Поплодовете им ще ги познаете». Това се отнася не само до човека, но и до растенията, до плодните дървета. По формата на ябълката ще познаете кое дърво е ябълково. По формата на крушата ще познаете самото дърво. Изобщо продълговатите плодове представляват интелигентността, а вълчестите, кръглите – живота на чувствата. Те наподобяват хората със сангвиничен темперамент. Когато буквите на някой човек в началото са дебело написани, а към края стават тънки, това показва, че той е волева, активна натура. Започва твърдо, свършва меко. Други пък пишат точно обратно. Започват меко, а свършват твърдо. Когато някой ученик се оплаква, че не може да учи, нека направи опит да рисува круши с длъгнеста крушообразна форма. Щом нарисува една круша, след това да нарисува и самото дърво. Още докато рисува крушата, той ще се свърше с нея и ще почувства вътрешно успокояване. При каквото положение и да се намира, каквито състояния и да преживява, човек трябва да се свързва с живата природа във всички нейни форми и прояви. Плодовете не са нищо друго, освен съвкупност от енергии, които функционират в тия форми. Следователно, иска ли човек да развива в себе си някакво красиво чувство, Нека рисува с цветни моливи различни плодове и цветя – ябълка, круша, слива, роза, карамфил и така нататък. После нека прави опити да ги рисува във въображението си, но така ясно, така живо, че да изпъкнат пред него в истинската си форма. Природата обича разнообразието. Тя изисква от човека да работи върху себе си, да развива всички мозъчни центрове. Те трябва да бъдат в постоянно движение. При това енергиите в мозъка трябва да се разпределят правилно. Случва се, че в някои центрове приижда повече кръв, натрупва се повече енергия, и ако не може да се справи с нея, човек заболява. Едно трябва да знае човек, а именно, нищо не става без причина. Щом знае това, той не трябва да се страхува нито от заболявания, нито от мъчноти и страдания. За да заболее, човек трябва да е нарушил някакъв божествен закон. За да не заболява, да не остарява, човек трябва да живее нормално, според законите на разумната природа. Докато живее нормално, човек никога не може да заболее. Първо упражнение Всички са прави, са свободно спуснати ръце надолу. Изнасят се ръцете напред с пръсти едни срещу други, и длани обърнати към тялото. В това положение ръцете се опират до гърдите. Описват се кръгове на страни и надолу. Пръстите на ръцете са едни срещу други, а ръцете се изнасят напред. Това упражнение се повтаря няколко пъти. При описване на първите кръгове на страни Едновременно издигаме десния крак на страни. При вторите кръгове изнасяме левия крак на страни. Така правим упражнението няколко пъти, при което се изнася то десният, ту левият крак. Второ упражнение. Всички са прави. Ръцете описват кръгове на страни, Срещат се с пръстите и с длани обърнати към гърдите, където се опират. Ръцете се свалят надолу. После описват кръгове на страни и така нататък. При първото описване на кръгове с ръцете повдигаме първо десния крак. При второто описване на кръгове повдигаме левия крак.